Cu cât se însăra peste rari, cu atât începeau să lumineze mai tare inimile noastre de hoinari, căutătorii pietrei filozofale. Totul trebuia să se transforme în aur, absolut totul, cuvintele tale, privirile tale, aerul prin care pluteam sau treceam de notul. Clipele erau mari ca niște lacuri de câmpie și noi nu mai conteneam traversându-le. Oraș punea o coroană de nori, liliachie, și aduce aminte sufletele de atunci, tu, gândule,